Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ 45. На якусь мить Джаїру здавалось, що він покинув межі світу. Однієї миті він був у світлі і водночас не був. Він пройшов крізь камінь і простір безтілесним приводом. Уся земля закрутилась навколо. З'явились короткі образи. Він побачив Слентера, який здивовано дивиться в небесну криницю. Побачив Гарета Джекса, який бився з червоним монстром. Худе обличчя палало лютою рішучістю. Майстер зброї був закривавлений та подертий. Гноми бігли в шаленій плутанині коридорами Греймарка, відчайдушно шукаючи зловмисників. Хелт помер у сторожовій. Його тіло пронизало меч і спис. Форакер та ельфійський принц були оточені з усіх боків. «Досить!» Він прокричав ці слова, ніби щось природнє. Образи зникли. Юнак стрімко летів вниз. Він мчався по слизькій поверхні пісні бажання. «Треба дістатись, добрін!» Майлморт піднявся до нього. Юнак вже міг побачити темну масу. Вона підіймалась та опускалась живою істотою. Він чув дихання та огидне шипіння. Гірські стіни проносились повз. Юнак спостерігав, як джунглі простягають свої руки за ним. Джаїра охопила паніка, а потім він занурився в Майльморт, чия роззявлена паща закрилась. Сморід та туман огорнули хлопця, усе зникло. Потім Джаїр повільно прийшов до тями. Він не бачив нічого, в голові крутилось. Він кліпнув, світло повернулось. Він більше не падав, подорож скінчилась. Кам'яні стіни-вежі, до якої він прагнув дістатись, оточували його, старі та зруйновані. Він стояв у тій частині видіння, яке показали йому води басейну небесної криниці. «Брін!» – покликав він. Темна постать обернулась, оточена тінями та сірим напівсвітлом. Тендітні руки міцно стискали величезну, оковану металом книгу. Це була не дівчина, а якесь спотворення. Її майже неможливо було впізнати. Уся вишукана краса затверділа. Вона ніби була висічена з каменю. Примара! Дівчина збрідла. Згорбилась. Жах захлеснув Джаїра. Що з нею зробили? Борін! Знову покликав він здригнувшимся голосом. Оповита жахливою силою магії Ілдача, Брін ледве усвідомлювала, що то за самотня постать в дальньому кінці кімнати. Вона кликала її, тихо і чомусь знайомо. Дівчина спробувала пробитись крізь шари магії, до розуму, який був глибоко всередині. Пам'ять повернулась. «Джаїр!» «Точно! Ця тінь! Джаїр!» Але темна магія знову стиснулася і відкинула усе назад. Сила пронеслась крізь дівчину та змила будь-яке впізнання того, з ким вона зіткнулася, знову роблячи з неї всемогутню істоту. Сумнів та підозра пронизали дівчину. Порожній голос Ілдача прошепотів. «Це зло, темне дитя! Обман оживлений приводами!» «Тримай усе це подалі від себе! Знищ!» «Ні, це Джаїр! Якимсь чином він прийшов! Джаїр!» «Він хоче вкрасти твою силу! Хоче, щоб ми померли!» «Ні, це Джаїр!» «Знищ його, темне дитя! Знищ!» Здавалось, вона безпорадна. Увесь опір брін руйнувався. Голос її піднявся в жахливому крику, але Джаїр вже побачив раптовий погляд ненависті в очах сестри і рухався. Він заспівав. Його власна магія захистила його, створивши образ там, де не було хлопця. Навіть так юнак ледве врятувався. Той вибух, який зробила Брін, миттєво розірвала образ та вибила стіну за ним. Пил і мул кружляли в напівсвітлі. Стародавня вежа здригнулась. Повільно хлопець присів, на мить впевненість у тому, що він мудро використав третій подарунок, похитнулась. Але тоді це здавалось очевидним. А зараз що робити? Як передбачив король Срібної Річки Брін втратила себе, стала чимось невпізнанним, Її підкорила магія Ілдача. Але щось було більше. Бо не тільки вона змінилась, але й магія пісні бажання. Тепер це річ жахливої сили. Зброя, яку Брін використає проти нього, не знаючи, хто він, не пам'ятаючи, точніше. Як можна їй допомогти? Як, коли вона має намір його знищити? Треба лише трошки подумати». Треба розгадати цю дилему. Він знову підвівся. У Аланона була сила протистояти. Ронаш, завдяки швидкості міг вижити. Маленька компанія Скалгейвена узяла б її чисельністю, але їх уже більше немає. Усі, хто міг допомогти, зникли. Допомогу він повинен знайти у собі. Джаїр швидко пробіг крізь дим та мул. Він знав, що якщо хоче бути корисним для Брін, то треба спочатку знайти спосіб забрати ілдоч. Повітря очистилось, з'явилась сестра. І миттєво він заспівав. Пісня бажання виринула різким дзищанням у тиші та понесла у своїй музиці шепіт. «Брін!» – кликала вона. «Ця книга занадто важка, занадто велика, відпусти її!» «Нехай впаде!» На якусь секунду руки Брін опустились, а голова схилилась. Здавалось, що ось ця ілюзія спрацює. Вона відпустить, Ілдач. А потім лють пронеслася по виснаженому обличчі. Крик пісні бажання розбив повітря на фрагменти звуку, розбиваючи ілюзію Джаїра. Хлопець відступив. І спробував ще раз – розкинувши ілюзію вогню по стародавній книжці. Брін закричала, але притиснула книгу до себе, ніби хотіла загасити вогонь об своє тіло. Її голова крутилась, очі бігали. Сестра шукала його. Вона хотіла використати магію, щоб знищити його. І знову Джаїр змінив пісню, цього разу створивши ілюзію диму, який хмарами клубочився в кімнаті, але він протримається лише кілька хвилин. Треба швидко придумати щось, і він знову заспівав, цього разу посилаючи шепіт темряви. Треба бути швидшим ніж Брін, треба вибити її з рівноваги. Він ховався у тінях вежі, як привид, вражаючи Брін усіма відомими йому трюками. Теплом, холодом, темрявою, світлом, болем та гнівом. Двічі вона накидувалась на нього власною магією, пекучим вибухом сили, який збивав Джаїра з ніг та залишав приголомшеним. Брін здавалась розгубленою, невпевненою, ніби не могла вирішити, чи треба використовувати всю силу, чи ні. Але навіть так вона міцно тримала Ілдач, Беззвучно шепочучи йому, стискаючи його, ніби це – джерело її життя. Ніщо з того, що намагався зробити Джаїр, не змусило Брін відпустити книгу. Це не гра, похмуро подумав він, згадуючи догану Слентера. Юнак почав втомлюватись, ослаблений битвою за Небесну Криницю, своєю раною – та напругою від тривалого використання пісні бажання він виснажився, і у нього не було сили темної магії, лишилась лише власна рішучість, а цього було недостатньо. Він бігав туди-сюди крізь морок і тіні, шукаючи спосіб прорвати захист сестри. Дихання було уривчастим і нерівним. Сили згасали, і у віччах Джаїр Використав пісню бажання так, як у Калгейвені перед радою старішин дворфів, щоб створити видіння Аланону. З туману, що висів над побитою кімнатою, вийшов друїд, темний, владний, з однією простягнутою рукою. «Відпусти книгу, Брін Омсфорд!» – сказав глибокий голос. «Нехай та впаде!» Дівчина зробила кілька кроків назад, до вівтаря. На обличчі з'явився погляд впізнання. Її губи поворушились. Вона щось відчайдушно зашепотіла Ілдачу, ніби попереджаючи. А потім погляд впізнання зник. Вона підняла книгу високо над головою, і її пісня пролунала криком гніву. Образ Аланона розлетівся. Джаїр накинув на себе невидимість. Відчай починав поглинати його душу. Невже ніщо не здатне допомогти Брін? Ніщо не поверне її назад? То що робити? Відчайдушно він намагався згадати слова, сказані королем Кинь кристал видінь слідом, і відповідь буде тобі показана. Але що саме він побачив? Він спробував усе, що міг придумати, використав пісню бажання, щоб створити усі ілюзії, які він знав, як створити. То що залишилось? Юнак задумався. Можливо, треба створити не ілюзію, а реальність? Червоний вогонь відбився від меча Рони. Горець з усіх сил стримував напад мортів, Блукачі стояли на кам'яних сходах. Лінія темних постатей спускалась зі скель і фортеці вище. Вони усі були оповиті димом і туманом. Півдюжини рук піднялись, і полум'я влетіло в горця, приголомшивши того своєю силою. Кімбер ховалась за ним, затуляючи обличчя та очі від спеки та летючого каміння. Шепіт кричав з-під тіні сходів, кидався на чорні постаті, коли вони намагались пройти повз. «Коглайн!» Відчайдушно волав Рона, шукаючи старого в полум'ї та диму. Морти повільно йшли ближче. Їх було занадто багато. Сила темної магії була занадто великою. Він один не зможе протистояти усім. «Коглайн! Заради всього!» З тіни й вище вирвалась постать у плащі. З обох рук виваргався вогонь. Рона замахнувся лезом, зловивши полум'я та відбивши його. Але блукач вже був поруч. Можна було почути його голос, шипіння. А потім кіт вирвався зі свого укриття, схопив чорну істоту і потягнув геть. Шепіт та привид перекинулись у фонтан полум'я та диму і зникли з поля зору. «Коглайн!» – востаннє закричав Рона. Раптово з'явився старий, кривий і зігнутий. Біле волосся стирчало на всі боки. ну стій! Я вам зараз покажу вогонь, який буде горіти!» Виючи, ніби збожеволівши, він кинув якісь кристали у натовп мортів. Ті виблискували, як шматочки обсидіану, і падали в червоний вогонь а потім вибухнули. Біло-гаряче полум'я вилетіло в небо, і громом сколихнуло схил гори. Цілі ділянки сходів розлетілись, несучи з собою темні постаті мортів. «Горіть, чорні істоти!» радісно верещав Коглайн. Але блукачів не так легко було позбутись. Темними тінями вони неслись крізь туман уламків і диму, Червоний вогонь виривався з їхніх пальців. Коглайн закричав, коли його досяг вогонь. Полум'я також оточило Рону та дівчину, яку він захищав. На них кинулись блукачі. Горець видав бойовий клич предків і замахнувся ебеновим лезом. Двоє мортів миттєво загинули, перетворившись на попіл, але інші продовжили наступ. І ось його оточили з усіх боків. Виснажена напругою, яку магія викликала в її тілі, і збентежена суперечливими емоціями, Брін стояла перед вівтарем на помості, де зберігався Ілдач, міцно притискаючи книгу до себе. Світло згасло в кімнаті вежі, повітря наповнилось пилом та мулом. Та істота усе ще була тут – Істота, яка її дражнила, істота, що прийняла форму Джаїра. Вона намагалась знайти її і знищити, але здавалось, не могла цього зробити. Магія в ній була якоюсь неповною. Ніби Брін з якоїсь причини не може з'єднатись з Ілдачем. Але ж вони були одним цілим, так казала книга. Голос усе ще це шепотів їй. Шепотів про силу, що належить обом. Чому ж так важко застосувати цю силу? Ти борешся, темне дитя. Ти протистоїш. Розслабся, І повітря вибухнуло навколо. Магія того, кого вона переслідувала, прорвалась крізь пил і напівсвітло. Десятки образів брата заповнили кімнату. Кожен з них вигукував її ім'я. Брін зробила кілька кроків назад. «Джаїр? Ти справді тут? Джаїр?» «Це зло, темне дитя. Знищ!» Вона послухалась голосу Ілдоча. Звук пісні бажання наповнив величезну кімнату. Один за одним образи розчинились, і їй здалося, що вона вбиває Джаїра знову і знову, знищуючи його з кожним розбитим образом. Але ті з'являлись знову і знову, а ті, що залишались, скорочували відстань, тягнулись до неї, торкались. А потім Брін закричала. Її обійняли руки з плоті та крові, теплі та живі. Це Джаїр міцно її обіймав. Він був реальним, а не уявним. Жива істота, він говорив з нею через пісню «Бажання». Образи наповнили її розум, образи того, ким вони були і ким стали. Дитинство, минуле, теперішнє, усе, що було в їхньому житті і все, що є зараз. Шейдівейл, будівлі громади, де вони виросли – дощаті житла, змішані з кам'яними котеджами та солом'яними дахами, люди, що повертаються додому після закінчення дня на вечерню трапезу, а ще маленькі радощі, які приходять із воз'єднанням сім'ї та друзів. Заїжджий двор, наповнений сміхом і балачками, освітлений свічками та олійними лампами. Їх дім, доріжки, живоплоти – Старі дерева, пофарбовані осінню, обличчя батька, смагляві руки матері, Рона Лія, її друзі. Один за одним опори, які були безжально розчавлені, повертались назад. Образи нахлинули на брін, ясні, солодкі, очищаючі. Вони наповнили її любов'ю та заспокоєнням. Зі сльозами Брін Омсфорд впала в обійми брата. І одразу ж голос Ілдача накинувся на неї. «Знищ його! Знищ! Ти, темне дитя!» Але вона цього не зробила. Загублена в переплетенні образів, які пронеслись крізь неї і торкнулись глибокого джерела спогадів, які вона вважала втраченими назавжди, дівчина відчула що повертається та людина, якою вона колись була. Повертається частина її, яка була втрачена. Зв'язки магії почали послаблюватись, відступаючи. Ілдач заревів: «Ні! Ти не повинна мене відпускати! Ти повинна міцно мене тримати! Ти темне дитя!» Але ж «ні!» Вона це відчувала, відчула брехню, яку її переконали прийняти. Вона не темне дитя. І ось обличчя Джаїра дивиться на неї, виринає ніби з глибокого туману. Знайомі риси розмились, загострились. Він м'яко щось говорив. «Брін, я тебе люблю! Я тебе люблю!» «Джаїр?» – прошепотіла вона у відповідь. «Зроби те, заради чого тебе сюди відправили!» «Те, що Аланон сказав, зроби, і швидко!» Востаннє вона підняла Ілдач високо над головою. «Ні, вона не темне дитя, і книга не її слуга. Жодна жива істота не може стати господарем темної магії, лише її рабом. Не було з'єднання плоті та крові. Зрештою, будь-яке використання магії знищує користувача». Вона ясно бачила це зараз та відчула паніку, яка виринала з книги. Вона була живою і боялась. Так боялась, що хотіла скоріш підкорити брін, висмоктити з неї життя, як вже зробила це з багатьма, а потім перетворити її на істоту, таку ж темну і спотворену, як блукачі, носії черепа чи володар чорнокнижників. Ця книга хотіла випустити її на чотири землі та на всіх, хто в них жив, щоб знову принести темряву. З полегшенням Брін відкинула книгу та вдарилась об кам'яну підлогу з приголомшливою силою. Обкладинки розвалились, сторінки порвались та розлетілись, а потім Брін Омсфорд використала пісню «Бажань». Та пролунала швидко і різко, підхопила залишки книги та перетворила Ілдач на пил. А там, біля сходинок під Греймарком, Рона відчув, що Мортів ніби щось ужалило, вогонь, який вони не могли опанувати. Остаті в плащах відступили, скорчились та викрутились на трі сірого світла повільно темніючого неба. Їхні голоси проревіли у раптовій тиші, крик, муки та жаху. Уздовж усього майданчика, що вів до сходинок, де Рона намагався їх стримати, блукачі корчились, нагадуючи ляльок з ганчірок. «Рона?» – прокричала Кімбер, відтягуючи горця подалі від того місця, де перший з чорних істот впав. Полум'я вирвалося з пальців привидів, а також вилетіло з їхніх капюшонів. Потім один за одним блукачі перетворились на статуї, зроблені з землі. Розсипались та розлетілись. «Рона? Що з ними сталося?» – прошепотіла Кімбер. Приголомшений голос пролунав у тиші. Руки горця усе ще стискали меч Лія. Він повільно похитав головою. Дим і уламки були в повітрі, туманно кружляли навколо. З'явився шепіт, як привид, з цієї завіси. «Брін!» – пробурмотів Рона у відповідь на запитання Кімбер. І ще раз він похитав головою. «Це була Брін?» А потім відчулись перші поштовхи землетрусу, що прокотились схилом гори Змайльморта. Виснажена, Брін Омсфорд дивилась на почорнілий камінь підлоги вежі, де осідали дрібним пилом залишки Ілдерша. «Ось тобі, темне дитя!» – прошепотіла вона крізь сльози. Поштовх сколихнув вежу, прокотився по землі, та поширився по старих стінах. Камінь та дерево почали просідати й тріскатись, руйнуючись від вібрацій. Джагір. покликала вона брата, але його знову не було, Точніше, залишився лише його образ, на чиєму обличчі відбився погляд недовіри, і, здавалось, ніби він намагається їй щось сказати. Ще якусь мить Джаїр стояв посеред кімнати, а потім зник. Через кілька хвилин почали падати великі шматки вежі. «Не можна лишатись! Темна магія Ілдача більше не діє, і все, що він створив, вмирає!» «Проте я буду жити!» – прошепотіла дівчина, накинула на себе капюшон та вибігла з порожньої кімнати».